Välkomna till lilla podden på Prärjen, avsnitt nummer fem. Melody, berätta. Är det bra med dig idag? Det är bra, det är bra. Jag har jobbat idag för första gången på en månad. Var det så länge sedan? Ja, det var så länge sedan. Det var i slutet av oktober. Jag jobbar då kanske ungefär en vecka varje månad. Och jag klarar mig ganska bra på det. Men Inte frivilligt såklart, men det är ungefär så mycket jobb jag får just nu. Så det är journalistbranschens... Situation i Sverige just nu Det är torrt Det är väldigt, väldigt torrt och öde Men då var du med på radio Jag var med på radio Ja, i fredags var jag med i PP3 Med Linnea Wiklund <laughs> Okej okay. just, just där kommer jag inte riktigt på Ja, det, det är Viklund. Um, och pratade om Doctor Who uh, Och 50-årsjubileet Precis mm. Jag var väldigt, väldigt nervös. Men jag tror det gick ganska bra. Mm. Men det live känns ju väldigt äh, läskigt. Ja, det här klipper vi ju sönder och samman. Allt, allt ni hör, kära publik, är ju resultatet av dygn av inspelning. Dygn av inspelning, men den här gången ska vi försöka vara lite självbehärskade och försöka hålla avsnittet till en timme. För vi förstår att 1,45 kan vara lite långt. Vi ska testa. Lite saftigt. Lite saftigt, vi ska testa och ja. eh, se. I min värld händer inte jättemycket spännande. Jag har en filmvetenskap Tenta om en vecka som jag inte har pluggat alls till, som jag ska börja plugga till nu. Vad handlar Tentan om? Eh, filmhistoria 30-60-tal. Det är ändå ganska kul. Ja. Det är inte det tåraste. Nej, absolut inte. Jag tyckte stumfilmseran var intressant så det här blir ju faktiskt ännu roligare. Men jag har ju typ inte varit i skolan så att, äh, jag har mycket film att titta på äh, inför tentan. Men det skulle bli kul. Det är väldigt, om man ska säga rent tekniskt för att vara väldigt inkorrekt gällande filmvetenskapen så är det kanske fördelen med filmvetenskap att du faktiskt kan sitta och kolla passivt Att du inte sitter och behöver aktivera dig genom att läsa en jobbig bok. Nej, men absolut. Så jag ska titta på Cykelkjuven och Tokyo no. Monogatari och lite sådana klassiker. Så att det ska bli jätteroligt faktiskt. De är ju så himla fina, så det är mm. ja, så enjoyable. Yes. Ja, men äm, det vi tänkte prata om idag är Hunger Games och såklart Doctor Who 50-årsjubileet. Vi kanske ska revidera Hunger Games. Hunger Games Catching Fire. Precis. Nummer två, ja, det vill säga. Exakt. Ehm... Um, Ska vi börja med Hunger Games? Ja, det låter bra. Melody, berätta. Jag har inte läst en enda av böckerna, men du har gjort det. Jajamensan, jag har läst böckerna. Fy fan. Äh, fy fan? Fy fan, nej. Jag, jag tror, men alla jag har pratat med som, har, som också har läst böckerna så är, så är konsensus ungefär att man älskar böckerna, men fifan fan vad jobbar de är. Det, för att de är tunga. De är så otroligt tunga. Mm. Det, till och med för att vara en ungdomsbok eller bokserie så är det ju väldigt. Alltså, det är ju ångest. Mycket, mycket ångest. Mm. Och man blir, lite, man blir väldigt uppgiven av mm. den här bokserien. Eh, vilket jag tror är an också anledningen till att den, den har blivit en sån succé också. För att den, den kombinerar liksom element som mm. lockar kits samtidigt som det är så otroligt. Den är nästan lite utmanande i sin tyngd. I sin misär. Precis. Mm. Men den, den känns ju lite nordisk eller brittisk på det viset. Det känns inte så klassiskt amerikanskt med historier som är eh, så jobbiga och, och, från vad jag har hört, verkar eh, fortsatt vara jobbiga och sluta jobbigt. Exakt. Den, är, den slutar ju. Ja, jag ska inte spoilera någonting mm. nu, men den slutar ju. boken slutar eh, lyckligt eller så lyckligt som det går att bli. Alltså, det, mm. det är liksom. Det. Det är inte misär och The world is not nuked Men <laughs> Men det är ungefär så bra som det blir liksom. Men det, det, den är väldigt um, re, Den är ju realistisk Den, den mm. är, den är så ungefär så lycklig som livet brukar vara um, <laughs> Gud det lät på något konstigt sätt det led, det, Jag tror det talar mer om min väldigt cyniska <laughs> Syn på livet Än, än, än, än, än någonting annat Men yes. hur, som, hur som helst den är, den är, den är väl mörk. men och De har överfört det ganska bra i filmen. Mm. Tycker jag också. Hur, hur tyckte du att film 2 var jämfört med film 1? Bättre. Eh, inte nödvändigtvis eh, i hur de har framställt, alltså inte nödvändigtvis i story, för att storyn fortsätter och den är ju den är så himla annorlunda nu. Men, eh, men den är så otroligt mycket dyrare den här gången. Och det är dyr på, bra, på ett bra sätt. Mm. Oftast är ju, betyder ju dyrare bara dyrare CGI. Mm. Eller liksom snyggare CGI, vilket inte nödvändigtvis skapar en bättre film. Men den kändes lite mer storskalig. Exakt. Mm. Den är ju, det främsta med den här är att de har blivit otroligt duktiga på worldbuilding. Alltså att skapa en miljö som man verkligen verkligen lever sig in i. Mm. Både när det gäller scenerier och, och, och även hur, hur de illustrerar att de färdas genom den här världen som kallas pannan. Mm. Men de åker alltid tåg. Ja. Men för första gången får man typ se vad som händer utanför tåget. Exakt. Ja. De har ju en scen där de sitter i änden av tåget där det är här panoramafönster runt Just om. Just det. Uh, och det, är så, det illustrerar otroligt snyggt uh, alltså omvärlden egentligen. Att det finns att olika typer av landskap och och nästan också, här, man får ju se väldigt mycket så här staket och mm. tunnlar och lås mm. och grejer. Så man känner verkligen exakt hur vilket så här kontrollsamhälle mm. eh, Hunger Games utspelar sig i. Liksom. Mm. Just det, för de, vad, vad är det för eh, distrikt de kommer till när eh, FI påpekar att så här, det här var inte alls särskilt roligt. Och du vet, det var bara tagget det är, är distrikt Det är första, första distriktet de ah, okay. säger det är distrikt eleven. Vi, jag kom på vi kanske ska beskriva för dem som kanske inte är så insatta i Hunger Games vad, vad det här är för bokserie-slash-filmserie. Mm. Uh, ska du eller jag? Uh, det, det, du har läst böckerna, så kör du. Okej. Okay. Hunger Games är en, en bokserie uh, skriven av Suzanne Collins. Uh, det är en ungdomsbokserie. Och, men den är ganska vuxen och ganska liksom allmängiltig. Den tilltalar många. Uh, den utspelar sig i en värld som heter Panem. Uh, som är, på många sätt det, det illustreras på, på vissa sätt att det här är en postapokalyptisk värld i vår framtid. Liksom. Um, och det handlar om Katniss, uh, en ung tjej som blir vald till den här postapokalyptiska världens uh, årliga uh, happening som heter The Hunger Games. Uh, och The Hunger Games är lite för er som har sett Battle Royale som är helt enkelt en tävling där ungar väljs in och tävlar till döden alltså den som lever i slutändan vinner liksom. mm. och de hamnar i den här, liksom, den här parken eller den här världen som de går runt och slåss i Men visst är det så att det väljs alltid två personer från varje distrikt en kille och en tjej Exakt Och det, är det laget som överlever eller? Det är varje person Det är varje person. varje person var person för sig själv Så det är också en del av hela hypen kring det att man dödar sin, sin comrade. Just det. Um, den är ju också, den här, världen är byggd på så sätt att det är... Uh, hela de här Hunger Games och hur de väljs och så där är ju ett straff till de här arbetardistrikten. Runt om ett, en stad i mitten som mm. heter The Capital. Och The Capital lider aldrig. De, har, de får alla resurserna och då, det, är de, det är de som egentligen de här distrikten tjänar. Mm. De här industridistrikten liksom. Uh, och ingen från The Capital väljs till The Hunger Games utan de, The Hunger Games är till för deras underhållning. Mm. Uh, och det finns en väldigt bristande medvetenhet om exakt hur, så alltså i The Capital, om exakt hur hemskt det här är att det här är barn som går in för att dö. Liksom. För det är alltid barn? Ja, det är mellan, vad är det, 12 och 18 års ålder tror jag. Okej. Okay. Sen efter att du har fyllt 18, om du inte har lottats, då, då slipper du. Mm. Så nog om själva handlingen, eh, men jag tyckte ju personligen som, en, som läsaren av böckerna att, jag, att den här, de här filmerna är så otroligt trogna läsarna. Det är ju en enorm, alltså de, det, är så mycket, det är så mycket som är lik, det är så mycket, liksom, mycket metareferenser till allting. Eh, så, som en läsare och som någon som älskade böckerna så har det varit en så här, riktig njutning att kolla på det. Du grät ett antal gånger under filmen Åtta också. Åtta gånger. <folot> Åh, alltså jag första första tårarna kom fan efter tio minuter. Eh, och det var, det var ju riktiga tårar då, mm. för det var inte så här. Det var inte en single manly tear Nej. utan det var. hulkande. <havvå> <havvå> <havvå> <havvå>, <havvå> <havvå> <havvå> <havvå> jag var ju tyst såklart, men men jag tror jag var lite rädd för att stol, din stol skulle vibrera att du skulle störa så mitt hulkande. Brukar du vibrera när du gråter? Nej, men jag, när man håller in det och hulkar ja, så okay. hoppar kroppen lite. Ja, jag förstår. Så blir lite Nej Jag kände inte skolkig. av några vibrationer. Vad skönt, <laughs> var bra, vad bra. Du hörde dock mitt... Ja, ja. U och du vet, torka tårar så ser man det i... i um... Exakt. Men okej, okay, men jag var ju väldigt berörd För att jag, jag hade läst böckerna Men, men du har ju inte läst böckerna Så Nej. jag undrar lite Hur, alltså hur, hur uppfattas filmerna då? Liksom? Alltså jag har sett eh, första filmen eh, Kanske två gånger Jag såg den på bio en gång eh, Själv eh, Det var en av mina få, eh, många gånger Som jag har slutat röka Så då har jag bara gått ut och bara nu ska jag se någonting på bio och så såg jag Hunger Games själv eh, Och tyckte den var jättebra det kändes lite så här tonårsfilm, men ändå underhållande. Alltså det är liksom bra och gripande historia. Man tycker om huvudkaraktärerna. Och, um, Tänkte och så, du i, finns, alltså i The Hunger Games finns inga cigaretter att röka? Uh, nej, men man ska typ inte titta på Coffee and Cigarettes när man försöker sluta röka. Det är väl det som är den enda regeln. Precis. Det är inga Jim Jarmers filmer, tyvärr. <laughs> um, men um, jag tycker ändå att... Det är väldigt gripande historier och fast det var länge sedan jag såg ettan så hänger man med i utvecklingen kring vad som har hänt i världen och man får med sig de flesta relevanta bitar så att man hänger med i historien. För att det var ingen recap i början på den här filmen utan man kommer liksom in i världen rätt så direkt. Men jag, jag tycker att, nu fällde inte jag några tårar, manliga eller otherwise, men... Nej, jag tycker om den här filmserien- men jag märker att det är mycket jag inte hänger med på- sådana detaljer i bakgrunden- som säkert har massor med bakgrundsstories- som jag inte fattar för jag har inte läst böckerna. Och även när lite nya karaktärer- introduceras i den här filmen- typ Finnick- och Plutarch Heavensby- med det roliga namnet- så märker man att okej, här kommer stora karaktärer- som kommer spela roll längre fram. Även den här Commander Thread- han kommer in i District 12 och ska polisiera och eh, göra saker. Så fattar man att han kommer förmodligen ha mycket större roll i nästa film. Eh, men överlag så tycker jag verkligen om utvecklingen. Eh, och den här lilla... Eh, I början av filmen så får man se Katnissna ut och jagar. Och eh, hennes PTSD-syndrom. Där hon mår jättedåligt. Och man förstår verkligen effekterna av att de är Hunger Games och hur dåligt folk som har ställt upp i det här. Så att det är väldigt gripande. Inga tårar, men väldigt gripande. Det är ju... man använder ju väldigt mycket i kan i de här filmerna. Mer i första filmen än i den andra. Men, men man fattar att de är medvetna om exakt hur mycket dispens man mm. kan föra in i det här. Mm. Utan, att, utan att det slutar vara Hollywood. liksom. Utan att det slutar vara lite glansigt och snyggt att titta på. Mm. Men... I, i den här filmen så eh, gör de ju en liten twist i storyn för förra filmen så handlar det om att man väljer ut som varje år så väljer man ut två personer från varje distrikt och så ska de slåss mot varandra nu gör de så att de väljer ut eh, eftersom det är 75 års jubileum för Hunger Games så kallar de till en så kallad eh, quarter quell som de har bara 25 år eh, och varje quarter quell är en twist mm. på eh, Hunger Games konceptet för att påminna Uh, det kan vi också förklara. Anledningen till att det är Hunger Games, att de överhuvudtaget tillsätter de här, de här händelserna, är uh, som ett straff för de här arbetardistrikten för att de gjorde uppror 75 år tidigare. Mm. Uh, så det är därför det bara är distriktsbarn som hamnar i det här för att de på något sätt straffas av övermakten för att de vågade sig på uppror. Mm. Uh, och de här quarter quells är ju till för att påminna de här människorna att det finns aldrig utrymme för er att slappna av. Vi kommer alltid twista på reglerna. Vi kommer alltid keep you on your toes. Mm. Liksom. Det är väldigt mycket diktatoriskt förtryck Precis. som man inte ska glömma bort. Uh, och Katniss Everdeen har ju en beef med presidenten. Um, President Snow. President Snow. Han, uh, hon är ju symbolen för... Uh, den revolutionen man antar kommer ske, eller hon är liksom en symbol för hopp. Anledningen till det är att hon i slutet på förra filmen, alltså första filmen och första boken, utmanar The Hunger Games system genom att hota döda både henne och hennes kumpan, Pita. Mm. Genom att käka giftiga bär, så de tillåts leva båda två Just i slutet det. på spelet. Och det, det. det här har ju lett till att hon har blivit en symbol för insubordination, alltså hur ser man inte sport när jag känner på svenska? Jag vet inte. Damn the, damn the man. All the fancy English words. Ja. Men, ja. Hon muckar. Hon muckar med etablissemanget. Mm. Och det här ses som ett farligt... Alltså hon ser ut som en farlig symbol. Mm. Vad tycker du om Katniss utveckling i den här filmen? Och Jennifer Lawrence äh, prestation? Uh, Jennifer Lawrence det är, ju, det är ju väldigt förutsägbart Att säga att man älskar Jennifer Lawrence mm. Alla vill vara Jennifer Lawrences bästa mm. kompis J-law Det är ju liksom en internet och buzzfeed uh, Grej egentligen uh, och med, med god grund också Hon verkar as mm. typ. Uh, och jag tyckte hon presterade asbra uh, Det var uh, Hon är ju Enormt duktig på att inte spela över Mm Uh, men fortfarande känns ganska trovärdig. Uh, hon är vad man önskade Zooey Deschanel kunde vara, oh, tycker jag. Åh, herregud. Zooey Deschanel kör ju samma sak om och om igen. Ja, men Zooey Deschanels grej är att hon underspelar. Hon spelar väldigt ofta deadpan. Ja. Um, mm. och, och Jennifer Lawrence är väldigt duktig på att spela deadpan, men hon spelar realistiskt deadpan. Mm. Det finns, man ser känslor som bubblar under. Liksom. Det är för att hon är bättre på sitt yrke. Ja. ja. <laughs> och är inte alls lika typecast. Mm. Um, Sen, så jag tyckte, hon var, jag tyckte hon var enormt bra. Men Katniss var ju... Det finns ju lite båda läger. Katniss är ju jämfört med i princip alla andra rollfigurer inom Hollywood och den allra, mest, allra dyraste dyraste producerade popkulturen. Är, så är hon enormt välskriven som kvinna mm. och som rollfigur. Det betyder dock inte att hon, hon liksom inte faller offer för väldigt många av de här flosklerna ändå. Till exempel så, vi pratade om det här tidigare. Du tog upp att hon, hon är ju väldigt aktiv eh, när hon befinner sig i sitt eget distrikt, när hon befinner sig i sin egen kontext där hon är trygg. Men så fort hon hamnar i The Capital så domineras hennes liv av andra människor oftast män som styr och ställer hur hennes liv ska te sig och det kan vara från människor som är på män som är på hennes sida mm. som hennes mentor Haymitch eller Pita hennes mm. liksom, companion uh, och, uh, vad heter det? eller President Snow mm. som då är uh, hennes uh, nemesis mm. och det är liksom, hon, blir, hon blir väldigt reducerad till en passiv figur. Eller hon hamnar i en passiv roll där hon slåss inuti sin, liksom, sin lilla ruta. Ja, mer så i den här filmen än i första filmen tycker Precis. jag. Precis. För att här, liksom hon spelar med. Hon, hon strider inte emot så mycket som hon gjorde sist. Mm. Utan hon, hon fortsätter liksom spela med i leken. Ja, men det är också i den här filmen så eh, det fattas beslut ovanför huvudet på henne som vi får veta om i slutet. Eh, att hon kan inte riktigt välja sitt äde i den här filmen utan det är någon annan som har fattat det beslutet åt henne och det får vi se liksom i slutet. Tycker du att den utvecklingen är dålig? För jag tycker att den är en konsekvens, den är inte nödvändigtvis men det är också för att jag vet vad som händer sen, men jag, men jag, jag vet att det här, är, det här är ett medvetet grepp för att, för att senare kanske framhäva hennes makt, hennes sätt att ta sin egen makt, att den här passiva positionen är liksom en, en, en, en form av strife som hon måste gå igenom. Men, Men tycker du att det blir dåligt, alltså filmiskt? Liksom? Jag, jag tycker att det blir att reducera hennes styrka och självständighet något. För i förra filmen så ser vi bara en, en stark människa som man tror på, som tror på sig själv, som bara vill slåss för att ta sig därifrån. Och hon har kontroll över sitt eget liv, sina egna handlingar, vilka hon väljer att skada eller döda eller inte döda och så vidare. Och här blir det lite som att um, det spelar inte riktigt roll vad hon hade gjort för andra människor hade skyddat för att överleva för att, uh, andra människor hade skyddat henne så att hon kunde överleva. Så att hon blir liksom en boll som skickas runt om det andra som liksom får ta hand om henne. Hon blir Bella Svan helt enkelt. Lite så. Uh, jag vet inte vad som händer i nästa bok, nästa film så det är mycket möjligt att det finns ett skäl till det här men som en filmtittare och fristående och ser första filmen till den andra så blir hon, jag ska inte säga att hon blir ett offer, men hon blir mycket mer passiv och på så vis så är hon ju inte lika stark karaktär men jag det, jag tycker inte att det här är en liksom jättejobbig aspekt, för jag hoppas på att det ska leda någonstans däremot så har jag lite svårt för den här kärlekstriangeln mellan henne och Pita och Gail den är ju problematisk eftersom de skådisarna inte har jämn kemi. Nej. För att i böckerna så är det... För det första så vill hon inte vara kär. Hon har inget intresse av förälskelse. Hon romantiserar inte någonting. Men, men hon är fortfarande tärd mellan två män hon har enormt, enormt starka känslor för. Mm. Um, och i Filmen så är inte det här... The Bond är inte så himla väl illustrerat. De är, hon, hennes, hon har en bättre kemi med Liam Hemsworth som, kom, som skådis. Mm. Och mindre med Josh Hutcherson som spelar Pita. Mm. Um, och det, då blir det ju problematiskt för då kan man inte illustrera det rätt. Och dialogen är så sparsmakad uh, särskilt mellan dem så det blir liksom inte... Det kommer Um, nej, för man tänker sig ändå att det hade, skulle ha skett en del eh, relationsutveckling mellan film ett och två. Att liksom hon och Pita har ändå kommit väldigt nära varandra. Men film två så börjar det som att så här, de har inte pratat på tag och det är lite kallt och stelt. Och liksom, jag håller med, det är ingen kemi mellan henne och Josh Hutcherson. Det, och det är synd, för de är alla duktiga skådisar. Mm. Det är bara det att de. de det är dåligt Jag tror att det är ett resultat av lite lat regi på den fronten. För att ja. de kanske hade, de var så fokuserade på väldigt mycket annat tror jag. Ja, och, och sen så är det ju. Jag antar att man inte vill fokusera på en väldigt liksom så här drippy emotional love story. För det är inte det det handlar om. Men Precis. lite glimt i ögat hade man kunnat lägga till. Mm. Okej, okay. jag vet ju att du har varit lite tveksam inför Philip Seymour Hoffman som spelar The Game Keeper eller The Game Planner Plutarch Heavensby i den här filmen. Det är han som ersätter Seneca Crane från förra filmen. En gamekeeper är då den som styr igång allting som händer i det här spelet så att det fortsätter vara spännande så att folk får, så att de som spelar i The Hunger Games är, lider hela tiden och har det jättejobbigt. Jätte, jätte mm. Um, och ja, du har, du har framfört lite skepsis. Alltså inte skepsis mot eh, Philip Seymour Hoffman i sig, jag tycker att han är jätteduktig men när man introducerar Philip Seymour Hoffman så fattar man som tittare som inte har läst böckerna att såhär, Philip Seymour Hoffman kommer in som Plutarch Heavensby och man är lite osäker på vad man har om honom men då fattar man att okej, okay, om den förra killen såg ut som man gjorde, och du vet alla från Capitol ser jätteflamboyant ut så tar man in Philip Zimmer Hoffman som inte har något attraktivt över honom överhuvudtaget- utan han är liksom ren funktion och hjärna. Då fattar man ju att eh, han passar inte in i The Capital, han är lite annorlunda. Ja, vad kommer det här då leda till? Så att liksom redan när man tar in honom så avslöjar man ju lite vad som kommer ske. Um, så att jag vet inte om eh, jag är extra intelligent eller ifall det bara är så att så, här, så fort han kom in- så fattade jag ju att han kommer vara allierad med Katniss och hjälpa henne på något sätt- så det är lite tråkigt att det avslöjas på det viset. Jag vet inte om man skulle ha valt en mindre känd skådis eller piffat till honom så att han ändå ser ut att passa in i The Capitol. Um, för man, jag tänker man resonerar ju inte alls med Stanley Tucci som också är en jämn, alltså inte jämnstor, men han är, han är också ja. en väldigt stor skådis. Ja. Um, men man, jag tror inte man utgår ifrån det i första filmen att uh, att han skulle vara någon särskild Jeppe, han programledaren liksom. Nej men Philip Seymour Hoffman kommer in som en ersättare för Seneca som misslyckades. Han är ju inte programledare man han är ju programdirektör och propagandaminister om man skulle vilja kalla det för det. Så när man tar in Philip Seymour Hoffman och han liksom ser så annorlunda ut och är så annorlunda i karaktären så att han passar inte in i det här konsumtionssamhället då har man avslöjat väldigt mycket. Så att uh, ja Nej det ska bli jättespännande att se vad som sker med honom Men, men det var inte riktigt ett smooth move Att kasta Nej det, det var sättet. lite väl obvious faktiskt um, Ja Men jag älskar ju Philip Simon Hoffman Så att uh, alla roller är honom <laughs> Det är en bra slutsats att komma till ja. Uh, jag tror vi ska börja runda av lite uh, om Hunger Games. Uh, eller Catching Fire, som de heter. Uh, men jag, jag ville nog avsluta med att berätta att min absoluta favoritgrime i den här filmen, och det här riktigt jag för särskilt det som ni inte har sett, uh, som inte har sett, eller som inte har läst böckerna är att i första filmen så. Uh, var det en så hade Prim, alltså Katnys lilla syster hade en katt eh, som heter Buttercup och i, de, de, i första filmen så var Buttercup en liten svartvit katt eh, som var lite sur eh, och det låter kanske lite harmlöst eh, när man berättar det att katten är sur att katten är sur, svart liten och svartvit men det här var en källa till enormt drama mm -hmm. från både eh, fans och... Eh, Senare även Suzanne Collins som skrev böckerna. Det här med eh, att internet bara diskuterar katten nu för tiden. Exakt. <laughs> eh, och eh, då, det handlar då helt enkelt om att i böckerna så är Buttercup en ganska stor, ganska vild eh, mm -hmm. orange katt. Okej. Okay. Eh, så det, både producenten till Catching Fire och Suzanne Collins har ju nu press, hade då pressat. Så nu har de recastat katten, Buttercup. <laughs> eh, och hon fick vara med ganska mycket. Hen fick vara med ganska mycket. I mm. ehm, ganska många scener där Prem bär på henne som om hon är alldeles för tung en Jättestor katt Jättestor jätte katt mm. och det, ser, det ser verkligen ut som en, en gedigen vildkatt mm. det, alltså, det var en detalj som jag mm. verkligen uppskattade Men kan det vara så att katten representerar Upproriskheten i District 12 att det... Säker, och eftersom mm. den är orange så är den ju ändå Lite så eldig mm. det, ja, du vet, ja. så här, Loggan är en så här, En fågel som brinner och Just det det. Ja, det finns eldtema mm. Vi kan dra det till en, en jävligt härlig parallell här Absolut. Men katter, de är kul mm. Katten Buttercup i sin rätta form. Okej, till nästa ämne. Eh, Doctor Who 50-årsjubileum som var nu i lördags. Mm. För er oinsatta så är Doctor Who en tv-serie. En eh, tv-serie som är med i Guinness rekordbok som världens äldsta sci-fi-serie. Mm. Den är brittisk och en BBC-sk kulturskatt. En ja, verkligen nationalklenod. Verkligen. Eh, drottning Elisabeth har ju erkänt sig vara en, ett fan av Doctor Who. Doktor, heter hon Elisabeth idag? Eh, vad, he, vad heter... Vi, vem? <laughs> vad snackar du om? Nej men drottningen idag heter hon ah, Elisabeth. Ja. Ah, Okej okay, förlåt. förlåt. Men Vilken ordningen är hon? Det, vad sa du? Jag, jag tänker Hon på... är Elisabeth II. Oh, Okej, okay. uppenbarligen så är jag också allmänbildad. Förlåt, hur kunde du inte veta att drottningen av England heter Elizabeth? Ja, Elisabeth? Jag tror att jag var lite insnödd på att Queen Elizabeth I är med i det avsnittet. Och det du vet, is she really only number two? 500 She's, år yeah. senare. Hon är, hon är den andra drottningen. Det har ju funnits andra kungligheter som heter Elizabeth. Men, okay. men hon, är, hon är The Second. Uh... In the rain. Jag är bara insnörande på den här rödhåriga drottningen. Ja, never mind, det var lite pinsamt. Nu But... går vi vidare. <laughs> <laughs> alltså, jag tycker det är jätteroligt. Ooh, it's not Victoria, what could it be? Uh, och nu kommer hela internet få veta vilken allmänbildningslucka det har. Ja, I alla fall, ursäkta. drottning Elisabeth. The queen. Mm. Today, yes. Jag <laughs> är en fan av Doctor Who. Och vad handlar då Doctor Who om? Det är en... Det handlar om en humanoid utomjording som reser runt på äventyr i tidrum i en blå polistelefonbox från 60-talet som egentligen är en tidsmaskin och är större på insidan. Just den. Det låter konstigt, men kolla på serien så kommer ni förstå. Um, och den här doktorn byter då skepnad hela tiden och ja, han heter The Doctor doktorn i bestämt mm. um, och kan byta skepnad inuti kanonet vilket gör att man då kan byta skådis vilket är ett väldigt praktiskt sätt att få en serie att överleva forever um, eller 50 år till i alla fall precis. 50 år minus en paus däremellan ja. Ja. den slutade sändas 89 och sen rebootade den igen 2005 just det. Och när vi pratar om Doctor Who här så är det väldigt mycket rebooten som är på kartan. Det finns ju en nostalgi kring de gamla avsnitten, men de är lite de är lite passer liksom, mm. helt enkelt. Ehm, och så satt vi i alla fall i lördag, Snick och jag, mm. i ett väldigt lyxigt vardagsrum med jävligt bra soundsystem och sjukt sexy tv. Jag ska säga att det här är inte är hemma hos någon av oss. Nej, nej, gud nej, Fifan. Vi bröt oss in någonstans. <laughs> Men, men det var, det var ett, ett avsnitt det gick då i lördags. och de var ju, BBC var ju otroligt duktiga på det sättet att de, istället för att de ska hålla på med, de vet ju att folk kommer ladda ner den här skiten. Så de mm. bara släppte allting i alla kanaler direkt. Mm. De släppte det på tv och via deras hela app. Och, eh, på, och du vet all, typ, hur många länder som helst hade biovisningar mm. i 3D. Det var väldigt, väldigt high-tech. Mm. Eh, de visades på Tumba Folkets bio, här i Stockholm till och med. Eh, så vi satt där och kollade på det. Och det var en upplevelse sagt. Mm. Vad tyckte du, Nico? Alltså jag, man har ju rätt så höga förväntningar på det här. För det har pratats om det väldigt länge och vi har fått veta att det ska vara David Tennant och Matt Smith. Det vill säga den förra doktorn och den nuvarande doktorn som ska vara med tillsammans. Och det John Hurt ska vara med. Så att oj oj oj, vad händer här? Och bara förväntningarna av interaktionen dem emellan har varit väldigt höga. Men även att följa sociala medierna live medan det här gick i Storbritannien eh, var väldigt roligt. Ja, för du satt ju på din iPhone medan vi satt och, mm. Vi hade ju lite technical difficulties mitt i. Just eh, Så Så det blev ganska mycket tid över till, till eh, mm. eh, Tumblr-spanande. Tumblr, Twitter, Facebook. Eh, framförallt så kan jag säga att Will Wheaton, eh, Wesley Crusher i Star Trek eh, live tumblrade väldigt mycket och var rolig. Och Neil Gaiman också, så att, eh, det, det var mycket roligt som hände. Så att, eh, jag, jag, var nog, eh, jag har inte sett mig som en särskild eh, stor storhuvigen. Men peppen var stor och jag tyckte att det var väldigt mysigt avsnitt. Sen sa jag lite eh, detaljkommentarer kring vissa saker. Men väldigt, väldigt kul att få se David Tennant igen faktiskt. Jag måste säga att Nicolau är jättemycket mer positiv just nu i talande stund <laughs> än vad hon lät i lördags. Men, men jag, jag smälter lite. Ja, mm. Det är bra. Det är bra. Det är positivt att ha en. Jag tänkte precis säga att det är positivt att ha en positiv outlook Men vi undviker den Väldigt konstiga meningen där Men vi kan hata på lite detaljer Men överlag så det David Tennant vara tillbaka Det kändes jättekul Och i vanlig ordning så grät jag jättemycket Inte jättemycket, två, tre gånger Under avsnittets gång Och jag grät inte alls nej Du är ju kallhjärtad Du och Tilda Swinton har det kul Men det... Vad tyckte du själv? Uh. Ja, ja, nej, ja gud. Jag tyckte det var eh, fint Det var fint Det var, det mötte Många förväntningar jag hade mm. eh, Jag hade förväntat mig lite Med cameos, jag gillar mm. ju cameos jag, ah. jag bryr mig inte om någon förstör eh, Filmer alltså, det är liksom, För mig är ju cameos nästan alla höjdpunkter Med, mm. med mycket popcoutur Som jag konsumerar Och meta-inställningen meta till cameos Är mm. ännu bättre liksom. Mm jag, jag såg nyligen This is the end Den här Judd och gänget filmen Där alla Judd och skådisar var med Det handlar om jordens undergång Och i slutet så är Backstreet Boys med Och jag bara grät, jag hatade filmen Men jag har bara grät för Backstreet Boys var med Och det var jättekul oh, roligt. <laughs> um, Men Ja, överhuvudtaget så tyckte jag att det var Det var överlag Ett, ett, ett extremt gott försök Ja, uh. ah, gott försök, absolut. Mm. Mm. Verkligen. Det är en bra sammanfattning. Det, det, var ju, det är ju problematiskt med sådana här, här grejer. Med popkultur i allmänhet tycker jag. Och det är ju lite anledningen som vi driver den här podden. Um, apropå vår genusmedvetenhet och sådär. Är ju att det alltid är alltid så svårt att kolla på en tv-serie som är bra. Mm. När de inte kan framställa kvinnorna rätt. Nej. När det är uppenbarligen en, en väldigt väldigt smart, vet, överlag vettig person som skriver någonting. Som är en fullständigt vidrig sexist när det, när det gäller kvinnor. I, I det här fallet så pratar vi om eh, Steven Moffat. Exakt. Eh, som eh, själv förmodligen inte anser att han har en konstig eh, kvinnosyn. Eller människosyn om man ska uttrycka sig så. Eh, men det, det hans kvinnliga karaktärer är... Eh, platta objekt eh, som eh, alltså det, det är bara så dåligt och det, det är så överraskande för han, eller inte överraskande men det är så störigt för att han är en så otroligt bra avsnitt, han är så bra manusförfattare i övrigt eh, och han kan ju framställa män hur bra som helst mm. tycker jag eh, men det är det, det är det jag tänker är, är väldigt problematiskt för att vi är ju ändå kvinnor. Vi identi identifierar oss med kvinnor. Så när vi ser tv-serier där, där alla människorna vi identifierar oss med är framställda som fullständiga. Mångon. Våp. Våp. Mångon. Mm. <laughs> mongon det är inte riktigt politiskt korrekt. Vad menar vi när du, vad menar du när du säger mångon? Okej, okay. det, det är en, en abbreviation för, för att de framställs som, som IQ-befriade, passiva mm. um, och säg orealistiska, för att ingen kvinna är ju så till och med de passiva, korkade kvinnorna är ju inte sådär Nej. är ju inte sådär platta och jobbiga liksom. um, så det, ja alltså jag har, jag har det blir en enorm inre konflikt mm. uh, särskilt med tanke på att Doctor Who faktiskt tidigare, under tidigare säsonger, uh, när den drevs av en man som heter Russell T. Davis mm. uh, var mycket mer genusmedveten och hade ett politiskt samvete på sätt och vis. Mm. Och mycket mer queer-medveten också. För nu, nu känns det som att män är män- och kvinnor är kvinnor och däremellan. Så och bögarna är bara konstiga. Om de finns där över <laughs> ja, taget. det är ju när uh, Jenny- och uh, hon Ja, hon, hon de är lesbiska, ja. Mm. Just det. Men de framställs som, som så här ett quirky- unikum. Mm. Mm, just det. Men i det här specifika- avsnittet så- um, är det fyra kvinnoroller- som man stör sig jättemycket på. Dels eh, så börjar avsnittet med, eller det börjar inte riktigt så, men eh, Tardesen, mm. eh, Doktorns eh, flygmanik, eh, plockas upp av en krok och flygs över London. Du vet, det är lite så här: eh, en liten ägat vinkning till London, och du vet, man ser den flyga runt i stan, och Doktorn hänger ut halvvägs. Men den här har då lyfts upp av chefen på Unit som har begått ett misstag i sin tjänst och råkat plocka upp det här rymdskeppet. Unit är ju då Doctor Who-världens version av typ C, vad är det? Någon underrättelsetjänst eh, som har med aliens att göra. Typ här utomgjordningssäp och... Precis. Ja, inte säp och det är en Ja, men en slags eh, militär säkerhetspolis. Typ. Ja. Så chefen för den mest avancerade organisationen som finns begår ett typiskt rookie-misstag och plockar upp den här. Så att så här, första introduktionen vi får till henne är att hon är dum i huvudet och inte så duktig på sitt jobb. Hon ber om ursäkt hela tiden, det är typ det hon gör. En annan kvinnlig karaktär som man tycker borde presenteras som en stenhård människa så som hon brukar presenteras är ju Queen Elizabeth I. Mm. Den enda Elisabeth som Nico känner till. Den enda som jag känner till. Där hon presenteras som en. The Doctor's Wife. Ja, en kärlekstörstande, fnittrig kvinna som bara är ute efter eh, doktorn kärlek. Mm. Det här är ju, kan jag inflika, inte så konstigt för att Steven att har ju i intervjuer påstått att allt kvinnor vill är att få gifta sig, men kan ägna sig åt annat i livet. Har han, sagt han har sagt det här i en intervju Att det enda målet Kvinnor har är att I slutändan, oavsett vad de har för andra mål i livet Är att, är att hooka sig en man Men alltså, män har inte det här in in intresset Män är inte intresserade Planerar inte sina bröllops, en barn Och kan därför, därför fokusera på annat Ja det är intressant Um, så, han, han, så man kan ju säga så mycket som helst, hur mycket som helst om att han kanske inte tror att han är en sexist men han har i alla fall uttryckt sig som en sexist Ju, min hatnivå steg precis ett antal nivåer Jag har fler roliga citat Ja ah, och herregud. Um, sen så är det en annan kvinna som är, heter Osgood mm, Hon uh, är en forskare mm. som jobbar med UNIT uh, eller vi vet att hon är en forskare för att de presenteras lite vagt som det och hon har, scientist. En, uh, hon har en doctor's coat och som en liten vinkning till Tom Baker, alltså femte doktorn, så har hon en, hans halsduk som han, har, han, som han är väl känd för. Mm. Um, och hon, är ju, hon går runt och är halvt panikslagen hela tiden och har en inhalator där hon ständigt måste, där hon ständigt måste andas in, vilket rent... Tekniskt är ju... Det är ingen normal astmatiker skulle behöva inhalera så där mycket. De skulle bli jätteyra. <laughs> <laughs> och när hon träffar doktorn så blir hon helt vimsi och alldeles stark Och starstruck och, star och lite kåt typ. Så då tappar hon all besinning och är helt svag. Hon tappar bort all form av professionalism han ger henne en, en hög sand och säger analysera det här. Och hon verkar inte veta var hon ska ta vägen med det fastän hon är forskare Nej, eller för scientist. En, för en så här säkerhetspolistjänst här man... Man tänker sig. Mm. Ja, mm -hmm. Och det är också någon scen där hon blir angripen av aliens och där hon blundar liksom kniper ihop ansiktet och säger The Doctor will save me, the doctor will save me, the doctor will save ja. me. Och sen så har vi såklart uh, Clara som, uh, hennes roll i det här avsnittet. Clara är då doktorns companion. Ja, för, för doktorn har alltid en companion. Uh, uh, Clara i det här fallet har ju visat sig lite olika skepnader i lite olika tider inte olika skepnader, det är alltid samma Clara men hon återbliver hela tiden vilket man har förklarat i avsnittet innan detta. Ja. Um, och hennes roll i det här avsnittet är ju att gå runt och vara en kännande empatisk uh, flicka med tårar i ögonen som frågar måste du verkligen vara så här, kan inte du ha lite mer medlidande, ungefär så mm. um, så att jag hade faktiskt svårt att fokusera på liksom storyn i avsnittet för att de här grejerna liksom stack i ägat hela tiden. Gud ja. Yeah. Uh, och så var Billy Piper med såklart. Mm, uh, men hon var inte så mycket en kvinna för att hon uh, Billy Piper var ju med fast hon var hon spelade ett vapen som hette The Moment. Um, som här... hände en avbild av Rose Precis, Tyler. det här är ett vapen med ett socialt med, med ett medvetande mm. eh, som då tog hennes liksom Rose-form för att hon, hade, hon, hon såg Rose i doktorns liksom, medvetande. Mm. Fast det var hans framtida medvetande. Just det. Och det här nej, Där kommer vi in på lite timey wimey grejer som är lite svårare att förklara. men eh, jag, Vi utgår ifrån att de flesta av er har sett det avsnittet, annars skulle ni inte lyssna på det. Nej, <laughs> ja, men så att eh, jag... jag... Du vet det är jätteroligt att se alltså den här scenen med Matt Smith och David Tennant och John Hurt när de träffas alla för första gången och de, hoppas och så här, ja, de, de bråkar och käblar och det är lite roligt och vem säger vad till vem och vem är gammal och vem har fula skor. Jätteroligt. Ja, alltså dynamiken mellan eh, tionde och äldre doktorn, alltså David Tennant och Matt Smith är alltså den här gudomlig. Mm. Alltså det är, jag, jag påminndes ju, jag, det, var, det var en av stunderna där jag började gråta för att, eh, för att jag var knäpp. Eh, nej men för att jag, jag har ju verkligen saknat David Tennant mm. som doktor. Det, han, han var ju alltså han var ju perfekt, han var fulländad. Mm. Och sen att se honom vara här kuppig och snabb och kvick och dra skämt och mm. bara meta, meta, meta, re referenser all, all over the place. Mm. Det, var, det var det var som en, ett euforiskt slag i huvudet liksom. Mm. Och jag har hört att det, det, det finns ett ny, nytt chip inom ja, fandomvärlden nu. Det är 11 och 10, att de, att de är tillsammans. Och är det, nytt? det är Ja, men det, det är nytt på så sätt att nu har man ju faktiskt sett dem tillsammans i kanon. Och då finns det mycket mer runkmaterial. Oh, herregud. <laughs> Fader för runking. <laughs> som, man, som jag hörde någon säga här om någon. <laughs> det är jätteroligt. Men eh, och jag tyckte om eh, glimten i ögat som man ger till Bad Wolf. Eh, och det, det är mycket referenser till serien. Ja, alltså, det här var ju en jävla metafest. Mm. Det är allting, du vet. Det var de ironiserade kring, de kärleksfullt ironiserade med gamla ironiseringar. Liksom, det blev jättemånga jätte lager på varandra. Mm. Det var väldigt, väldigt nysigt. Mm. Eh, för dem, särskilt för hardcore fansen. Liksom. Mm. Men om man ska bryta ner den här historien så fattade jag inte hela grejen med Zygon som skulle tillbaka i tiden för att byta plats med Queen Elizabeth för att ta kontroll över jorden i det förflutna för att kunna kliva ut i framtiden i Genom en tavla som är av Or origin ja. och Origin. Ja, alltså Men det var fluff egentligen. Det var fluff. De hade någon här mellanhandling eh, bortom det här med att doktorn träffar sig själv och ska förhindra en hemsk sak som han gjorde i sitt förflutna. Alltså bortom den väldigt stora väldigt episka handlingen mm. som, som var nästan poängen med avsnittet så hade de någon semi-handling när de kom, tog tillbaka en så vintage Doctor Who skurk liksom, ja. som var då The Zygons stora sugkopsmonster typ. Just det. Um, och då Queen Elizabeth som gick runt och skrek som ett våp däremellan um, Och det var så onödigt Jag blev, mm. så, jag blev så besviken mm. På sätt och vis var det ju en, lite, var det en ganska rolig tillbakablick till De sämsta Doctor who <laughs> De sämsta Doctor who avsnitten har alltid det De har en övergripande handling som är jättebra Men de har en massa fluff och skit emellan Som gör mm. det att det blir helt ointressant uh, Och det var väl kanske en tillbakablick till det, Men mm. det var ju fett onödigt Ja men, men de valde att göra så. Man kan inte göra alla nöjda. Men däremot så, ja, jag tror jag har lite så här existentiella eh, problem inte för min del utan för seriens del med det som faktiskt händer i det här avsnittet. Att doktorn... Eh, det som har hänt doktorn mellan den gamla serien och den nya är att eh, för att få stopp på kriget med Daleksarna de ultimata jättefarliga robotarna som pratar så konstigt eh, så har han... Som enda sätt att få slut på kriget tvingats utplåna alla Daleks och alla av sin egen ras. Så doktorn har i realiteten, han är massmördare. Han har jättesvårt att leva med det. Han har stoppat ett krig som hade orsakat mycket mer lidande för massor av andra människor. Men han har, han, har, han har dödat han har sprängt upp sin egen planet. Och det som händer i det här avsnittet är frågan är- ska vi stoppa eller ska vi inte det? Vi får möta John Hurt som alltså är den doktorn- som behöver fatta det här beslutet. The war doctor, The som war doctor. Eh, Och först lutar att, alltså det mot att... Det handlar om samvetskvalen. Ska han göra det, ska han inte göra det? Hur mår han? Går han runt med de här tankarna efteråt? Och det är på väg att sluta med att okej, okay, alla tre doktorerna bestämmer sig tillsammans för att trycka på den här knappen. De, Så att han inte är ensam liksom. Han är inte ensam i det här beslutet. Men det slutar ju med att de väljer att inte göra det. De kommer på en genialisk lösning. För att... Där de, den här processen var ganska rolig. Där ah. de på, med någon slags, Hur var det de gjorde det? Det var något coolt, funky meddelande i en... Hur, hur, de, hur, skickade de till, hur fick de till sig alla de olika... För de, det de gjorde är att de kallade till sig en massa olika doktors att hålla på att använda en slags eh, transportmodulgrej. För att flytta hela Gallifrey in i eh, en tidlös zon liksom, i en tavla. Mm. Jag antar att The Sonic Screwdriver var inkopplad. Men jag förstår ju att de gjorde det från... Eh, från John, John Hurt och framåt. Jag vet inte hur de fick med sig alla doktorerna. De fick med sig alla doktorerna, inklusive då, The Future Doctor, som vi vet kom, alltså nästa doktor har redan kastats. Och det är Peter Capaldi, även känd som Malcolm Tucker från In, uh, The Thick of It och uh, In the Loop, just det. som vi fick se ögonen på i en millisekund i exactly. och hela världen skrek jag i alla fall hela världen skrek nej ja, men tydligen så tydligen så var, alltså det var jag gick ju på och det var liksom en jävla tråd av <laughs> vad som hade skärmdumpat de här ögonen som man ser oh my god Birk uh, precis ja. um, och uh, jag skrek på insidan um, men det var men det, det var ju väldigt så här, väldigt väldigt uh, det var, det, jag, jag kunde nästan ursäkta det den något bristande logiken i att göra det där <laughs> ja, men, men, det, Peter ja, men det var lite skämtigt och roligt men det som händer är alltså att eh, det, det är ultimatum som har definierat doktorn sen rebooten alltså det som gör doktorn intressant alla de nyanserna och mörker han har visat i sina <laughs> olika skepnader är nu borta ja eller det är ogjort men det är bara den senaste doktorn det är bara Matt Smith doktorn som kommer vara medveten om det. För att de andra två doktorerna kommer typ glömma det på någon, genom någon jävla sväng typ. Mm. Men det här innebär ju att det finns en hel planet med Time Lords där ute. Så doktorn är inte själv. Eh, och det finns en hel värld med Daleks där ute också. Mm. Jag bara undrar vad det här kommer få för konsekvenser för kommande avsnitt. Och helt plötsligt så... Mm. Plötsligt finns inte Daleks för de sköter ju ihjäl varandra. Ja, fast det, det där funkar inte. Nej, nej, nej. i Hela, hela doktorhormitologin går ut på att Daleks och rymmer alltid. De överlever. är de, like cockroaches. Jag kom på att det här var, det här var ju slutlösningen som det var i Blink också, med mm. angels som står runt Tordisen och så försvinner Tordisen och så tittar englarna på varandra och då så... Är de fast, för jag är de vet. Fast. Och det går inte att göra samma grej med Daleks. Alltså, det är inte som att om du står på varsin sida om en planet och skjuter så kommer du Utplåna det som är på andra sidan it, it don't make any sense. Det är ju alltså På många sätt så tror jag också att logiken I det här avsnittet var lite Avsett för barn Det här kan jag störa mig på med så barnfilmer Anledningen till att jag inte kollar på Dreamworks-filmer Är att de väldigt ofta utgår från att folk som kollar på det här inte är, Alltså att alla är, alla är dumma barn Som inte fattar ja. um, Och då gjorde de ju samma sak här Att det är lite så här: ja ah, men det det är så här, men, det, men det är dagis logik typ. ja. om, de, om de skjuter på varandras dörrar alla men i, i den här serien så har vi ju lärt oss acceptera argumentation som timey-wimey, wibbly-wobbly mm. eh, så att vissa grejer får man bara vara med och okej okay på att så här, om doktorn säger att det är så så får vi bara lita på det um, vilket är väldigt roligt för att den senaste doktorn är vansinnigt osympatisk jämfört med de andra mm. så när, han, när, när varenda gång man får stöta på det här den här äh, sensmoralen av Doktorn vet bäst mm. äh, Så blev jag lite arg Han är dum i huvudet Han är taskig äh, uh. Jag tror inte vi är så positivt inställda som Till Matt Smith Jag ser mest, honom mest som en fotbollshuligan Men det är mest för att du vet att han spelar fotboll <laughs> Ja jag, jag, jag, jag har känt tilltro Till Christopher Eccleston Och David Tennant Jag känner mig lugn med dem jag är inte rädd för att någon kommer att skada sig eller dö. Eller du vet, såhär, det är lite Superman. Han kommer rädda dagen. Men Matt Smith. Men det är för att Matt Smith, dels eh, vi hittade en lista på en, en av mina favorit-Tumblr, mm. även känd som: shut the fuck up Steven Moffat. Ja. <tum, Tumblr.com. <tum> <tum> <tum> <tum> ehm, och på den här sajten så, så var det. Här, det var, hade hon, som, hon som har bloggen har skrivit en lista på varför hon ogillar, eh, varför hon ogillar Matt Smith som doktor. Och en av, en, av de, en, av de, en av de bästa anledningarna var att den här doktorn ljuger. Mm. Han ljuger, mm. för i princip alla Han döljer köker uh, för, Särskilt för sina kvinnliga rollfigurer För att han bestämmer sig för att de här människorna kan inte hantera det Så han väljer att låta dem såras istället Alltså det, det här är ju något av det hemska Att Amy var gravid Och födde ett barn Och doktorn visste om det och sa ingenting Det är ju helt absurt Ja Um, helt absurd. Han, han, vet, han har, det finns instanser där han har Lämnat en, ett helt rymdskepp Med människor i koma dö. <laughs> Och det är roligt Visst, doktorn offrar folk Det dör folk omkring honom mm. Men i, i oftast i andra sammanhang så här Med David Tennant och med Christopher Eccleston Så har de varit jättetydliga med att han känner ånger Han mår väldigt dåligt Han lider av att andra människor dör Han är en, han är en varelse medlidande Men när, de, när när Matt Smith dödade av det där gula där skeppet med koma-människorna och Amy och Rory gick ju runt och hade det kul efteråt och mm. skrattade och skämtade och verkar inte alls vara bestört mm. ja nej vi, äh, vi är glada över att Matt Smith ska bytas ut mot Peter Ja, så kan vi säga det jag har ju någon slags orealistisk önskan om att Peter doktor ska vara ganska lik Malcolm Tucker. Alltså skotte och svära hivilt Det vore jätteroligt. Det vore så jävla roligt. Men det kommer ju aldrig hända. Um, så ja, Jag kan sitta och riva på det. Jag kan skriva en fanfiction. Mm. Absolut, det blir bra. Jag, jag tror att John Hurt och hans tidigare filmer kommer få väldigt mycket mer uppmärksamhet nu- oh, när alla, alla hovien ska tillbaka och titta på Alien- och 1984 och alla liksom, produktioner han har gjort genom åren. Tänker Taylor Soldier Spy kanske? Ja, faktiskt. Så att det ska bli väldigt spännande att se- om man kan se några monetära skillnader i hans lön- eller hans pengar som han får in. Ja, men ge honom lite fetare roller faktiskt. Mm. Men han är ju typ 70-någonting. Äh. Om Max von Sydow kan fortsätta så kan han. Max von Sydow, alltså har du sett hur han ser ut? Alltså han är ju han håller på trillar, trillar. Han har varit gammal väldigt länge. Ja, ah, har han det? Ja, alltså exorcisten där var han ju gammal. Det var ju länge sedan. Oh, gud, ja. Fast ja, jag tänkte mest att han var mer av en silver fox. Som man kanske tyckte var lite, lite, lite för. Jag, har... ah, jag vet inte om Max von Sydow har varit en fox. Åh oh, gud, jag, jag, jag har ju varit het på honom sedan jag såg det eh, sjunde inseglet. Um, Jassa! Ja, jag tycker han är jättsnyggt. Det är jobbigt, jobbigt genuint jobbigt, är att när jag kollade på Robin Hood, alltså really scotts Robin Hood från tre, typ fyra år sedan, eh, så tyckte jag att han var snyggast i filmen <laughs> <laughs> Okej! Och han var en gammal gubbe <laughs> oj, oj, oj, oj, oj, det var intressant att höra. Men det, jag har ju samma grej för Inge McKellen, oavsett skepnad. Det är... Men han är inte alltså, jag älskar Inge McKellen, men han är inte en Fox. Jo, okej okay. uh, Vi kanske ska lämna det här <laughs> I like the mood <laughs> Hello uh, Ja, men uh, 50-årsjubileet Kul med en familjeåterförening Men Vi men hatar Steven Moffat Vi hatar Steven Moffat och vi Störs och upprörs Av dessa ständigt Återkommande Kastskrivna kvinnorna för de här rollfigurerna är alla sympatiska Alla har sina egna värden Men han reducerar dem till Alltså till platityder Till elevanta Liksom rollfigurer mm. Och det går ju helt emot Vad Dr. Alltså Who har stått för I ja, de liksom 47 åren mm. innan Steven Muffett mm. Blev showrunner mm. Och det är väldigt, väldigt synd mm. Vi skulle vilja ha lite mer Russell T. Davies anda Lite mer queer jag skulle vilja berätta om en upptäckt jag gjorde i veckan. Okej, okay. please Jag vet inte hur jag snubblade över det här. Jag vet inte om jag skulle kolla när nya säsongen av Sherlock ska börja. Men jag var inne på Benedict Cumberbatches IMDb-sida- och såg, kollade in hans kommande filmer- och såg att han ska spela i The Imitation Game- som alltså handlar om matematikern Alan Turing. Det här var mannen som under andra världskriget knäckte tyskarnas enigmamaskin. Alltså han hjälpte i stort till att eh, avsluta kriget i Europa så fort som möjligt. Och han var liksom eh, ett geni. Dåtidens liksom, största geni. Och han har även grundat liksom, teorierna för hur datorer byggdes. Så he, he's är genius. Jag hörde talas om honom när jag lyssnade på Michio Kakos eh, bok The Physics of the Impossible, där han går igenom ja, Artificiell, artificiell intelligens kan det hända eller inte och då tar han upp Alan Turing och den här människans livshistoria har varit helt absurd för det som hände Alan Turing var att efter kriget så kom det fram att han var homosexuell uh. Uh -oh. Uh -oh. Uh, så 1952 har jag för mig så uh, fälls han för sina brott homosexualitet och får genomgå som straff kemisk kastrering i den grad att han eh, utvecklar bröst och det händer massor med annat hemskt med hans kropp och han tar livet av sig. Och sen så har han glömts bort av eftervärlden. Men nu ska det alltså göras en film av Benedict, med Benedict Cumberbatch, Keira Knightley, Matthew Good, eh, Mark Strong och en bunt andra. Och min spaning är då att eh, när den här filmen kommer ut så kommer Benedict Cumberbatch samtidigt kliva ut ur garderoben. Den kommer ut på olika sätt helt enkelt. Ja, det är mycket att komma ut helt enkelt. <laughs> jag har, efter att ha läst en del John Locke fanfiction och även sett Tinker Tailor Soldier Spy, bara bestämmer mig för att... Jag, jag tror att han lever i garderoben. Okej, okay, du måste förklara det här. Du kan inte bara utgå ifrån att alla litar på din så kallade gaydar, som jag ändå tycker är lite Nej, jag vet ify. inte. I have a tingly sensation. Nej, det kanske inte är så. Jag bara tänker att... Um... Det är inte oh. önsk... Är det, har du genuint Nej. gjort en bevittnads... Känner du att du bevittnar en slags gaines hos honom? Nej. Eller, eller Nej. handlar det om att du, du... Det här är bara pure wish, wishful thinking. Jag, jag tycker inte att jag plockar upp särskilt mycket gaines hos honom överhuvudtaget. Jag kanske baserar det här på två saker egentligen. När det pratas om John Locke fanfiction så blir Martin Freeman så hemskt jag blir upprörd. Så att man märker att han är homofob men det kommer Cumberbatch verkar inte ha lika mycket problem med det. Han kanske bara tonar ner kritiken. We don't know. Fast å andra sidan, det finns ju väldigt många- väldigt heteronormativa och slash sexuella mm. snubbar- som är asglada med den eh, homogeiga fanfiction- som görs kring dem. Det var, det var ena biten. Okay. Ah. Och inte yes, aggressivt I... negativ inställning <laughs> till fanfiction. Eh, Gay-fanfiction, det vill säga- den andra är han körde en ask me anything på Reddit där någon som ställde frågan vad skulle du ta med till en äde är? Så här, vad är det för prylar och då sa han typ att jag skulle ta med mig min partner. Och det är inga heterosexuella män som uttrycker sig så som skulle säga jag tar med mig min partner. Så att, de här sakerna sammanlagt gör att jag tror att, och du vet hans flickvän ser ut som a huge beard. Så är det bara. <laughs> alltså, på att vara börnomsfull. <laughs> ja, nej förlåt. Nej men jag, jag har någonstans i bakhuvudet bestämt. Jag kanske har läst för mycket bägporr med eh, Sherlock. Men, men jag, det är min spaning. Vi får okay. se om jag har rätt. Ja, men, Nico Nostradamus. Ja, men det, um. Den här partner-grejen, jag, jag kan förstå. För det, jag har vänner som säger det, men vi är å andra sidan svenskar. Det, uh, mm. det finns en, uh, vi har en pk som britter kanske inte riktigt besitter på samma sätt. Ja, men uh, yeah, I have a hunch. Mm, mm. Uh, och jag tror att det vore perfekt för honom att komma ut i anslutning till den här filmen. För man kan inte spela huvudrollen i en film som handlar om en man som liksom uh, tog livet av sig på grund av att han inte fick leva som homosexuell. Så att, uh, det vore jättekul om det så att han lever i garderoben idag. Att han får komma ut och vara glad och lyckligt gay uh, inför alla andra. Mm. Så att, uh, det är min spaning. Vi får se vad som händer i framtiden. Jag håller tummarna för ah, dig. Tack, tack så mycket. Vill du ha en pool förresten när vi sitter och slår eh, det, det kan hända. vi absolut göra. Ja. Mm. Jag vet inte riktigt om jag vill förlora pengar på det dock. På att han inte är gay. Eller att han inte kommer ut i garderoben. Ja, typ. ja, men det. Jag tycker om Ben Cumberbatch och jag älskar honom all lycka i världen. Good for you. Mm. <laughs> ja, min spaning är inte alls lika välutvecklad i teorin det är bara det att jag har hört rykten om att Baz Luhrmann alltså den fantastiska skaparen åtören bakom episka filmer som vad heter Mulan Rouge Romeo och Julia och vad heter den senaste Gatsby Great Gatsby och så vidare, that flamboyant and fabulous gay man, uh, Baz Luhrmann, ska tydligen, uh, eventuellt, möjligtvis, in some possible future, uh, regissera en uh, tv-serie om Napoleon för HBO. Napoleon. Napoleon, Motherfucking Bonaparte. Ja, wow, intressant. Uh, och HBO. G -g -g HBO. Och Baz Luhrmann, Alltså, det är väldigt naken. Vet du hur mycket porr det här kommer att resultera i? Sexy Napoleon Musical Dancing Gay Porn. <laughs> Hello. Jag är jävligt taggad. Uh, och det är det enda jag riktigt känner att jag håller ögonen på ja. den här veckan ja Våra spanningar kommer nog bli stående inslag från och med nu. Mycket gejnäs. <laughs> Gejspaningen. Mycket fagg-hagspaning. Because <laughs> that's exactly what we are. Yes. Men, men tack så jättemycket för oss eh, idag och vårt något kortare avsnitt. Eh, jag hoppas ni orakade lyssna hela vägen igenom. Eh, och vi ses snart igen för mer kul och fagg <laughs> Ha det så bra. hej då.